Hej, jeg skal have 10 lægter, som er 4 meter og 4 centimeter. Hvor er de? Derover til venstre. Hvad koster de? 3,60 øre per meter, eksklusiv moms. Jeg skal også bruge 4 MDF-plader, 21 millimeter. Ja, de står henne ved gipspladerne. Fint. Har I vandfast krydsfinærplader? Nej, desværre. De er udsolgte. Men vi får en ny levering i morgen. Ærgerlig. Så prøver jeg med spåndplader. Har I spåndplader? Ja. De står lige ved siden af lægterne. Jeg skal også bruge nogle lister. Ja, hvilke mål? 21 x 19 mm. Arh, vi har desværre kun 19 x 19 mm. Okay. Hvor lange er de? De er tre meter Fint. Lad mig få 35 af dem. Jeg skal også have nogle skruer. De er inde ved kassen, hvor du betaler. Fint. Tak for hjælpen. Selv tak. Ha' en god dag. Tak. I lige måde.